Тепер зима ніяк не хотіла закінчуватись, а життя у лікарні не вдавалося налагодити. Важливо, причина полягала у відсутності організаційних талантів у самого головлікаря, лікаря. А може, у спротиву хворобливих свідомостей, що чулися зле, погано, у колишньому монастирі, де свого часу, як розповідав заугосп Степан, виганяли злих духів, тобто займалися екзорцизмом. До війни Олексій Іванович працював на волині терапевтом, у поліклініці райцентру. Але ж не психіатром? Та це не мало значення. Мало значення те, що він був партійним і фронтовиком і мусив їхати на передній край туди, де тривала війна. Найдовше війни тривають у горах. Влітку, казав той же угосп, більшість хворих Розбрідається світ за очі, хто до родичів, а хто просто на жебри, і тоді стане легше дихати. Не доведеться думати, як їх прогодувати. Як це на жебри? – здивувався головлікар. А що ви не знаєте, доктори? Свіже повітря йде, хіба на користь? Або наймуться до господарів, до сіна чи до дров? Все це вони і тут роблять, тільки задурно. Олексій Іванович не був хлопчиком. На війні надивився всякого, пошкріб рукою потилицю і спитав, а як дізнаються в облздраві? А махнув рукою Степан. Випишете додому, бо сини знову приймете. Виліпше подивіться, що у нас у півниці лишилося. У погребі купка, бульби і трохи буряка. На силах нічого не купити, бо ніц не вродило. Люди самі пухнуть з голоду а скоро почнуть мерти й наші пацієнти. «Я поїду до Львова», – пообіцяв Олексій Іванович. Фронтовику не відмовлять. Ночами було неспокійно, чулася стрілянина. лікар заборонив відчиняти браму після смерку, однак досі ніхто їх не турбував. Іноді Олексію Івановичу здавалось, що вночі монастир стає невидимим, а сам він опиняється десь поза реальністю і прокинеться колись в іншому місці. Адам Віцентійович, можливо, теж почував себе тут не зовсім добре, бо рано лягав спати і в досвіда вже ходив коридорами. Мав дуже хворобливий вигляд, тужив за кавою, до якої звик ще в довоєнні часи у Львові і завжди просив у голову лікаря привезти її із свого рідного міста. Іноді Олексію Івановичу вдавалося роздобути меленої кави у переміж із ячменем, та й той з великими труднощами. Сам він пив міцний плиточний чай. Тут він теж змушений був лягати рано, бо електрику часто вимикали. У лікарні навіть не було радіоточки, щоб почути новини і якусь музику. А на хворих, чув він, музика добре впливає. Містя тут вистачало, монастир був величезний, але бракувало ліжок, гостили харчів. Дійшло до того, що прибуття кожного нового пацієнта вганяло, доводило його до розпачу. Де мав його покласти, чим годувати? Та й ліків не було. Іноді вдень Олексій Іванович підіймався на дзвінницю. не було жодного дзвону і дивився звідти на містечко й вершини гір. У нього тепер. Часто немилосердно болів шлунок, і він мусив пити лише слабкий чай із сухарями. А під очима з'явилися темні кола. Але лягти на обстеження не міг, бо лишати лікарню на дивакуватого старого психіатра не наважувався. Той міг щось вчудити, втратити роботу. Куди би він подівся? Олексій Іванович мусив про нього дбати, щоб не опинився на вулиці. Та найбільше моляло голову лікаря, що насправді все йому було байдуже, терпів мовчки власний біль і ніяк не міг зрозуміти, чому людина божеволіє, і чому її так неможливо вивести з цього стану. Мав один підручник із психіатрії, а Вадама Віцентіовича була ціла купа літератури, правда, німецькою мовою, яку він тримав у своїй кімнаті під ліжком. Старий часто цитував Фрейда і принижував методи передової радянської медицини. Його легко було позбутись, але саме тому, що легко, Олексій Іванович нікому не прохопився словом, бо одразу ж по старого приїхали б нквд яких він як колишній фронтовик зневажав. Посадити у тюрму старого лише через якогось Зигмунда Фрейда, котрий давно помер, яке безглузді. У світі було стільки абсурду, щоб більшість пацієнтів цього закладу видавались цілком нормальними людьми, тільки дуже самотніми. Вони не тримались купи. Їх не об'єднували ідея чи мета. І дехто був просто щасливий за цими грубими мурами. А з іншого боку стіни залишалося чимало людей, котрі воліли б тут жити. Однак ні ті, ні ті інші не були по-справжньому в безпеці. Попередника Олексія Івановича звільнили через те, що хтось доніс, ніби він ходив молитися до церкви. Може, хтось із персоналу, бо тут було четверо санітарів,